Стою по коліна у шпалерах із леопардовим візерунком. Це вперше після повернення я працюю у веселому весіллі, виконуючи обіцяне мамі, взявшись до своєї улюбленої справи облаштування вітрини. Обабіч від дверей величезні вікна, і мама щотижня змінює тему оформлення, щоб привернути клієнтів. Минулого тижня темою був підводний світ з русалково-блакитною сукнею, мушлями, які звисали зі стелі, піском на підлозі і тіарою, прикрашеною розсипом блакитних і зелених самоцвітів. Тема цього тижня – сафарі. Абсолютно нова для мами. Вона точно має отримати найвищу оцінку за оригінальність. Сукня, навколо якої розгортається тема, мереживна, з ледь помітним принтом зебри на нижній спідниці. Вона мила, але точно не моя. Я прибираю гіганську мушлю, а на її місце вмущую величезного іграшкового леопарда, якого мама надибала на розпродажі вживаних речей, і ось нарешті для нього знайшлося місце. До крамниці заходить Алекс. Пенні? О, Боже, що це? Коли я, тримаючи під пахвою гігантського леопарда, розвертаюся, щоб привітатися з ним, і наш сахається від мене. Не питай. Цього тижня у нас сафарі. І, звичайно, мама має м'якого леопарда в натуральну величину, що просто ідеально вписується в тему. Він сміється, бере мене за руку, допомагаючи спуститися з вікна. Я забіг, щоб дізнатися, як справи сюрпризом для Еліота. Усе чудово. Вранці мама підтвердила, що у четвер літня сцена вільна, тож усі системи готові до запуску». «Він нічого не підозрює, правда?» «І ти готова відволікати його весь вечір». «Сонце сідає пізно» тож треба переконатися, що він не піде додому завчасно. Не хвилюйся, І він нічого не підозрює. І він думає, що наглядатиме за мною на фотовиставці, тож не залишить мене. Це точно буде найкращий сюрприз, який він лише міг собі уявити. Я приведу його до літньої сцени о дев'ятій. Я вже так чекаю. Це може знову об'єднати Алексіотів. І світ стане таким, як раніше. Дуже на це сподіваюся. та все одно існує ймовірність, що йому не сподобається, і він ніколи більше не говоритиме зі мною. Ми докладемо максимум зусиль, щоб цього не сталося. ні. усе так, але, думаю, чогось бракує. Мені доведеться просити тебе про ще одну... Величезну послугу, хоча, здається, я, я вже і так забагато попросив. Та ні, просив вже, будь ласка. Зараз це найважливіша подія у твоєму житті, і я хочу допомогти, чим зможу. Ну, хіба що ти просиш мене пограбувати банк, щоб заплатити за янський діамант. Ні-ні, нічого такого. І він кривиться і всміхається на всі 32 зуби. Тепер моя черга нервуватися. Що такого Алекс хоче від мене, що змушує його ніяковіти? Сподіваюся, не збирається просити мене сфоткати їх двох голих. Ти ж знаєш, що «Елементи» – це наша з Еліотом пісня. Я просто хотів переконатися, що ти не заперечуєш, якщо вона гратиме з колонок на сцені. І я знаю, ти почуваєшся щодо ноги, і що пісня може викликати приховані емоції, тож хотів переконатися. Мені аж легше від того, що не муситиму споглядати Алекса в костюмі Адама. Звісно, я не заперечую. Я усміхаюся, і також бачу полегшу на Алексовому обличчі. Це багато важитиме для Еліота, я знаю. Саме ця пісня лунала, коли я їх тоді сфоткала Елементи багато значать для багатьох людей Я стільки разів бачила, як Ноа співає зі сцени І як вона впливає на аудиторію Ця пісня просто створена для закоханих Тяжко зітхаю І тепер Алексова черга заспокоювати мене Як ти, пені? Чи є хоч якась надія, що ви знову-знову будете разом? Стинаю плечима. Не знаю. Дуже сумніваюся в цьому. Ми ні разу не говорили після нашого розриву. Ну, ти ніколи не знатимеш, якщо не спробуєш поговорити з ним. Навіть якщо нічого не складеться, принаймні буде визначеність. Звичайно, він має рацію. Я маю поговорити з знову. Я довго намагалася відсторонитися від реальності, але те, що Алекс робить для Еліота, зачіпає мої почуття. Можливо, ми не будемо разом, але зможемо лишитися друзями. Та чи захоче він взагалі зі мною розмовляти? І так ретельно виконує моє останнє бажання не писати і не телефонувати мені. Аж занадто ретельно. Можливо, він дуже сердиться, що я поїхала. Чи він досі думає, що я вигадала всю ту історію з Блейком? Так багато запитань без відповідей, але, але я не певна, що хочу їх знати. Та все ж, якщо колись їй трапиться нагода проявити хоробрість і поговорити з Ноа, то саме зараз, до початку його світового туру, Інакше, інакше я втрачу цей шанс, можливо, назавжди Я знаю Нещодавно дізналася, що він буде у Лондоні Тож я зможу зв'язатися з ними і спробувати зустрітися, щоб хоча б прояснити все Раз і назавжди Не обов'язково ж від кохання переходити до ненависті, правда ж? Алекс нахиляється і цілує мене в щоку. Ти зможеш, Пенні, і я вірю в тебе. Уже вдома, у кімнаті, мої пальці завмирають над клавіатурою на телефоні. Екран порожній. Чому я не можу знайти потрібних слів? А о, Нуа, пам'ятаєш мене? Це дівчина, яка покинула тебе в Парижі під час гастролей, та сама, якій ти присвятив пісню. Ховаю обличчя в подушку і розпачливо стону. Чому це так тяжко? І я страшенно боюся, що рани, які лише почали затягуватися, знову відкриються щойно я відправлю текст. Що коли НОА ну, відреагує, яка й льот, і не відповість? Та я не можу вічно мучитися. Якщо не спробую, ніколи не дізнаюся. Ну, а був і є особливою людиною для мене, тож ми все одно мусимо поговорити. Я не можу просто ігнорувати цей факт. Ну, я знаю, минуло вже кілька тижнів, і було важко не писати тобі. І я чула, ти виступатимеш у Лондоні, то, може, ми зможемо поговорити? Напевне, я забагато прошу, але я мушу спробувати. Ми можемо бути друзями? Пенні. Відкладаю телефон на столик біля ліжка. Майже не чекаючи відповіді. Але екран миттєво засвічується. Це... «Від Нога?» і «Я також хочу з тобою поговорити. І якщо зможеш, прийди завтра на фестиваль, і я дістану квиток для тебе і для когось із друзів, щоб ти не йшла сама. Сумую за тобою, Нога!» У кінці повідомлення моє серце підстрибує. «Він сумує за мною? Невже він справді чекав, щоб я написала йому?» Почуття до нога знову затоплюють мене, і я відчуваю, як обличчя заливаються багрянцем. Я згадую, як ми танцювали в натовпі, наче божевільні на концерті скетч. Згадую його ніжні поцілунки. Вечори, коли він писав мені зі свого номера, що йому хотілося б привернутися до мене. І його погляд. Коли я була за кулісами, а він співав «Дівчину осінь» для цілого стадіону. Перекрасні спогади, які я намагалася витіснити подалі, швидко замінили сумні і лихі, які підживлювали мене протягом останніх кількох тижнів. Намагаюся віддігнати геть щасливі спогади, бо знаю, якщо впущу їх у своє життя, знову втрачу голову від кохання до ног. А якщо він не захоче, щоб ми просто лишилися друзями. Хочу вчинити як Еліот. Закритися і ніколи не говорити про свої почуття. Але так я ще більше заплутаюся. І взагалі не знаю, чого насправді хочу. Окей. Думаю, я зможу прийти. Пенні. Натискаю «Відправити». Минулого року я робила багато дивних вчинків, але й від думки про розмову з НОА мене аж трусить від нервів. Стаю на світанку, Не можу повірити, що у мене знову безсоння, і знову думки не давали мені спокою. Усю ніч я була клубком нервів, який смикало і колотило. Ніяк не вкладається в голові, що сьогодні я зустрінуся з НОА. Ми не бачилися кілька тижнів, а, здається, цілу вічність. Я стільки разів ходила туди-сюди, що тато вже зазирав, щоб переконатися, що в мене не поїхав дах. А ще... А ще я гризла нігті. Правда, з іншої причини. а мав рацію, коли писав, що я не приїду. Не зможу приїхати на фестиваль сама. Спочатку я хотіла покликати Еліотом. Але він уже погодився їхати з батьками на екскурсію в Бат. Це найбільше місто у графстві Сомерсет, відоме термальними джерелами і руїнами давньоримських терм. До того ж, він би ставив багато зайвих запитань про те, чому я вирішила поговорити з Ноа саме зараз. І ця ниточка привела б до Алекса і його сюрпризу. Тож краще Еліота взагалі не питати. Я почуваюся так, ніби зраджую його, ховаючись і діючи за його спиною, але я знаю, що все це заради великої мети. Потім я спробувала запросити Кіру, але вона йде на фестивалі за мірою. Вони замовили квитки ще кілька місяців тому, бо там виступатиме їхній улюблений дівчачий акапельний гурт зі Швеції – Мені стало спокійніше, коли я дізналася, що близнючки також там будуть. А потім, стипивши зуби, я покликала Меган. Її повідомлення після мого розриву знову були дуже милими, та й якась частина мене хотіла дізнатися таємницю чистої правди. Після того, як ми розійшлися, більше не було ані листів, ні повідомлень, тож я вирішила не звертатися до поліції. Можливо, якщо я проведу цілий день із Меган, то зможу переконати себе, що це не її рук справа. Я справді на це сподіваюся, бо лише зараз починаю відчувати, що все частіше і частіше показується Меган, з якою ми зростали разом. У вересні вона поїде до своєї театральної школи, і я навіть буду сумувати за нею. Не за її звичкою закінчувати речення замість мене, чи бажанням постійно бути в центрі уваги. Але за тим, як вона чекала на мене після аналійської, щоб ми разом могли піти на ланч. І за її почуттям гумору. Тож зараз вона у моїй кімнаті. сілася в комп'ютерне крісло і стурбовано зиркає на мене. «Пенні, ти сказала, що все нормально». Але я починаю думати, що ти обманювала. Я рахувала, скільки разів ти ходила туди й сюди, і нарахувала 56. шість. Це за велике навантаження, як на один день. А ти до того ж іще стривожена, знервована. Вона опускає поряд на своїй нігті і торкається на ромашки, що красується на великому пальці. Меган, ти впевнена, що я добре виглядаю? Ні, не просто добре. Чи, чи справді я добре виглядаю? І я вивчаю свої відображення у церкалі на повин зріст і стаю навшпиньки. Поки ти стоїш як нормальна людина. Усе чудово. Звісно, це не те, що я б вибрала. Я вбралася в чорну приталену сукенку з яскраво-червоними маками і маленькі чорні боти. Бо ми ж зрештою йдемо на фестиваль. Моє волосся розкуйовджене, а на голові примостилися сонцезахисні окуляри-крапельки. «Де ти взяла всю цю косметику? Вона така крута!» Меган дістає баночку з основою під макіяж «Нарс» і золотистий бронзер. Усе це придбала для мене Лія у Сефорі. «Подруга допомогла мені вибрати косметику. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо половина з цього». Ну, якщо ти надумаєш віддати щось із цього у надійні руки, я знаю, де тебе знайти, закінчила я за нею. Коли настає не час їхати, ми застрибуємо у таксі, що везе нас простісінько до Брайтонського вокзалу, де ми зустрічаємося з Кірою і Амірою. Ми купуємо смузі у Марксенд Спенсер і сідаємо в потяг до Лондона. На щастя, нам дістаються сусідні місця. Це справді приємно, бути отак разом із ними трьома, як у старі добрі часи. Гарно мати друзів, з якими можна просто поговорити про звичайні речі. Хлопців зі школи, драми випускного класу і плани. Бо ж тепер, вважаю, ступаємо на серйозну, дорослу територію. Ти думаєш, Блейк, також буде тут сьогодні. Меган сидить навпроти, дивиться на мене через столик і якось дивно підморгує. А, барабанщик, ну. І від самого лише згадування й імені по шкірі повзуть мурашки. Так, він такий класний. Це може бути мій шанс, особливо якщо ти нас іще раз познайомиш. Вона багатозначно сміється. Так, звісно, я можу це зробити, але інда ж ніяк не подарунок Мека. Він, радше, поганий хлопець. Пенні, іноді я сумніваюся, що ти взагалі мене знаєш. Вона знову сміється, але цього разу значно голосніше. Ти ж знаєш, як я люблю поганих хлопців. Вони цікавіші. Ти ж познайомиш мене ще раз, правда? Її тон дещо змінюється на кінець речення, і я відчуваю, що в Меган всередині пробуджується як демон її стара сутність. Ні, Меган, справді, коли ми були в Парижі, Блейк причепився до мене, він намагався поцілувати мене, та мені вдалося втекти до того, як усе зайшло надто далеко. На її обличчі збентеження, і внутрішній голос нахіптує мені, що вона також не може повірити, що Блейк здатен на таке. Та втручається Кіра. «Серйозно? Це жахливо, пенні. «Через це ви знову порвали?» – запитує Меган. «Ну, якось так. Не можу повірити, що він...» Порвав з тобою, а не викинув геть того слизького паразита, типу друга, каже Меган. Вона перемкнулася у режим мега-стерви щодо Блейка, і я дуже за це їй вдячна. Краще б ну сьогодні вибачився. Ти надто хороша для нього. Це правда, погоджується Амара, ніякий хлопець не вартий тебе, якщо не може тебе захистити». Щоки заливає рум'янець. Ніколи ще я не почувалася такою щасливою. Усі мої подруги на моєму боці. І я така рада, що йду на фестиваль, каже Кіра. І він буде суперовим. Коли ми вертаємось? Не знаю, відказує Амара. Але з Хеллопіксіс виступатимуть аж оп'ятій. Дівчата... «Я, мабуть, не лишатимуся на цілий день. Знайду Ноа, а потім повернуся додому», – кажу, розглядаючи світ, що пролітає за вікном потяга. І «Я добре знаю, що розмова з Ноа може довести мене до коми від виснаження». «Не думаю, що зможу довго бути на фестивалі. На це не моє, пам'ятаєте?» «Може, зустрінемось о третій? Попрощаємось після того, як я поговорю знову?» Зиркаю на свій телефон. «Цього точно буде досить, щоб забратися, перш ніж но вийде на сцену». «Обов'язково!» – Кіра широко всміхається. «Може, підемо на вафлі? Минулого разу тут була суперсмачна їжа. І я чула, тут роблять гаренезні укладки». Вигукує Меган. — може, наведемо красу, перш ніж побачимося з хлопцями. Неуважно смикаю пасмо волосся, яке після повернення з Парижа не надто балували. Воно точно не має того блиску, якого йому надала команда Лії Браун. Я не збираюся просто нипати тут, витрачаючи час на дурниці. Я просто хочу побачитися Ноа, поговорити. І піти. Зищить телефон. Коветки на твоє ім'я чекають на східних воротах. Скоро побачимося. Підходь до віп-зони ліворуч від основної сцени. Ларі знайде тебе. Ну. Раптом гурт метеликів, що спокійно димав у животі протягом поїздки, прокидається абсолютно ошалілий. Потяг під'їжджає до станції Вікторія, а я готуюся знову зустрітися з Ноа. Ми зупиняємося біля східних воріт до гайд парку і чекаємо в черзі, щоб забрати наші з Меган квитки. На щастя, нам їх одразу ж і віддали, як і сказав. Коли ми заходимо у парк через ворота, я просто вражена, який він великий, галасливий. І я вдячна Кірі і Амарі, які міцно затиснули мене між собою і захищали від натовпу цей пенні сендвіч. Чую музику, що долинає від сцени, ще досить далеко звідси. Навколо панує шал, хаос, тобто якраз та атмосфера, яку я не люблю. Краще б ми знову зустрілися десь в іншому місці, а не на фестивалі. Чому я не прийшла до нього в готель? Чи в аеропорт, чи будь-куди, але не сюди Коли ми вже наблизились до головної сцени, Кіра за мерою пішла робити укладки Але Меган приліпилась до мене як лей Ти знаєш, куди йти? – запитує в мене Дістаю телефон Ну, а сказав, що ліворуч від сцени ліп зона і що Ларі нас зустріне. Меган грається з волоссям, заплетеним у легкий колосок, перевіряючи, щоб кожне пасмо лежало ідеально «А хто такий Ларі? Ще один учасник гурту?» Вона дістає рожевий блиск для губ і в мільйонний раз фарбує губи Я сміюся «Ні, оце, Ларі!» Я показую на Назарабну велетенську постать, що крукує парком до нас він проходить крізь натовп, наче його лиса голова, блискучий ніз корабля, що розтинає хвилі. Він помічає мене, і на його обличчі розпливається усмішка, така ж широка, як і на моєму. Меган практично зупиняється, але я біжу до Ларі і міцно його обіймаю. Пенні, такий радий бачити тебе. Я також, Ларі. Це моя подруга, Меган. Махає рукою в її бік, хоч вона як води рота набрала. Ларі, охоронець, ноа. Добре, що я знайшов вас у цьому навіженому натовпі. Ходімо, я маю чіткі інструкції, щоб ти не загубилася. З Ларі в ролі провідника я почуваюся значно безпечніше. Він веде нас до простої охорожі, біля якої сидить на стільці охоронець. Такий непримітний вхід за куліси. Та потім я думаю, що почепити знак «музиканти» означало б накликати біду на свої голови. Коли ми проминаємо ворота, Ларі вручає нам перепустки за куліси, і обличчя Мегана наш світиться, коли вона бачить свою. Ти тут даси собі раду сама Меган, поки я піду поговорити з ного. Дурне питання, я знаю, бо вона здиміла ще до того, як я встигла договорити. Но звільниться хвилин через п'ять, каже Ларі. Глибоко вдихаю. З тобою все гаразд, пені. Ларі дивиться на мене стурбовано. Усе буде добре, Ларі і відповідає, вдаючи хоробішу, ніж насправді. Просто потрібно нарешті поставити крапку. І він киває. Я радий, що ми трохи поговорили. Це твоє? І він витягає щось із кишені, і я одразу впізнаю. Це ж мій телефон. На ньому все той же яскраво рожевий чохол із зірочками, який колись фломастером намалював Ноа. «О, Боже мій, де ти його знайшов?» Я знову і знову прокручую його в долоні, ніби це якась незнайома річ. «Я знайшов це в номері Діна». «У номері Діна? А чому він був у Діна?» Ларі киває. «Його обличчя таке серйозне, яким я його ніколи не бачила. Зараз він і справді схожий на охоронця. Це не той веселий і щасливий Ларі, до якого я звикла». Ти думаєш, його туди могли підкинути? Якийсь божевільний фанат? Мої фотографії вкрали з цього телефона. Ті, якими погрожували мені і моїм друзям. Я знаю, Пенні. Думаю, телефон увесь цей час був у Діна. Ох, то значить... Я не маю часу зупинитися на цій думці, бо чую, що мене кличе Ноа. Одразу ж хочу розповісти йому свою теорію про телефон. Та в останній, коли ми бачились, я звинувачувала його і сперечалася з ним. Тож краще спочатку вислухати його. Ховаю телефон у сумку. Я повернуся до цієї справи пізніше. Серце б'ється мільйон разів на хвилину. Ось так, усе, що я навигадувала і науявляла собі, зараз стане реальністю. Потрібно триматися і зберігати спокій. І він йде до нас, і мені хочеться побігти до нього. Так само, як я бігла до Ларі і міцно-приміцно обійняти. Та ноги приросли до землі. Напевне, в нього також, бо він зупиняється за кілька кроків від мене. «Що ж, залишу вас, діти мої», – каже Ларі. «Але, Пенні, як закінчите, знайди мене, я мушу переконатися, що ти безпечно дісталась дому». «Дякую, Ларі, ти найкращий». «Но, усміхається мені, але в його усмішці відчувається невпевненість». «Привіт. Може, підемо поговоримо у якийсь тихіший куточок». У гастрольному автобусі зараз нікого немає, тож нам не заважатимуть. Я киваю, ну а зараз нагадує м'яну версію самого себе. Він усміхається, але я відчуваю, що ці очі вже не іскряться всіма барвами життя, як раніше. Ми простуємо до автобуса в дивній, некомфортній тиші. Мені це не подобається. Мені не подобається, що ми не можемо говорити Це взагалі не ми Сподіваюся, коли зайдемо в автобус, атмосфера зміниться Но запрошує мене сісти на дивані Саме там я сиділа з Блейком на початку гастролей Но сідає поруч і кладе руки на журнальний столик Він дивиться у вікно, де крізь проміжок огорожі горожі можна підглядати за фестивальним життям Ну, сміхається. «Ну?» Но... «Ну?» Но... Сміхається у відповідь. «Як ти?» Но хитає головою. «Ні, я не можу зараз витримувати всі ці формальності. Краще одразу перейду до суті». «Я киваю». «Тож, моє перше питання. Чому ти все покинула і поїхала?» Чому не прийшла попрощатися? І чуваю, як від оцього швидкого переходу до серйозної розмови мені стискає горло. Подумки проклинає оцю його американську прямолінійність. Хоча, зрештою, саме за цим я сюди і прийшла. Було б дуже важко прощатися з тобою на одинці. Коли я з тобою... Складно бути роздратованою, незадоволеною чи сумною. Я думала, що між нами все скінчено. Це так несправедливо, що ти звинуватив мене у брехні. Сам факт, що ти міг припустити, ніби я здатна на таке, просто заради твоєї уваги. Я була шокована. Я дивлюся на його обличчя, але не можу подивитися просто в очі. Маєш рацію, пені. Я був несправедливим до тебе. Я мав нормально поговорити з тобою і вислухати тебе. Це одна з причин, чому я покликав тебе сюди, коли ти вийшла на зв'язок, і чому я попросив декого приєднатися до нас. Він дивиться мені через плече і киває комусь, хто стоїть за моєю спиною. Я повертаю голову і ледь не задихаюся, коли бачу Блейка, який стоїть на верхній сходинці. «Привіт, Пенні, — Привіт, пані, каже він, але в його голосі не чути звичних саркастичних ноток. — Привіт, Блейку, — схрещую на грудях руки. — Коли Ноа сказав, що ти прийдеш, я запитав, чи можу побачити тебе, бо хотів. — Я хотів вибачитися за ту ніч у Парижі. Якщо чесно, я знаю, що це було неправильно, і знаю, що тобі все одно, що я скажу, бо це нічого не змінить. Та все ж, я був п'яний і не керований. Блейку, чекай, чекай, це ще не все. Потім я запанікував, навіть розуміючи, що я натворив, я не хотів, щоб Ноа викинув мене з гурту. Я не хотів втрачати ні роботу, ні друга, тому й сказав, що це ти прийшла до мене. «Я думав, ви якось розберетеся. Я просто... Я просто не подумав». Мені відбирає мову, а горло німіє. «Серйозно?» «Я знаю, це було так тупо». «Я ніколи не довіряла Блейкові, та цього разу відчуваю, що, можливо, він каже правду. Але все одно я не можу йому просто так пробачити». Ну, а перехоплює мій погляд. І він розповів мені правду в Стокгольмі, коли знову напився до чортиків. Чесно, Пенні, я був такий злий. Та коли він протверезів, ми поговорили. Багато про що поговорили. Блейк визнав, що має проблему. Тож він їде додому боротися зі своєю залежністю. Це правда, каже Блейк. І я не їду знову у світове турне. А стройне життя не для мене. Якийсь час Блейк витріщається на мене і в очах благання. Я знаю, що він хоче отримати якийсь знак, що я приймаю його вибачення. Але я не можу дати йому цього. Сподіваюся, ти отримаєш необхідну допомогу. Блейк киває. І я знаю, що не заслуговую на прощення від вас обох. Але може колись. Він дуже сподівається, та все ж я знаю, що цього недостатньо. Рана досі надто свіжа. Чесно кажучи, я не впевнена. Твій чинок дуже засмутив мене блейку, але я ціную те, що ти вибачився. Ти сказав, що хотів. Тепер можеш іти. Голос Ноа холодний і суворий. «Побачимось». Коли Блейк виходить з автобуса, я знову повертаюсь до нога. «Не сподівалася такого». «Дякую». Серце болить за нього, і я знаю, що Ноа сумуватиме за своїм найкращим другом, навіть попри те, що він накоїв. І я сподіваюся, що Блейк справді отримає необхідну допомогу і зможе відновити стосунки, які він зруйнував. А тепер знову моя черга. Коли Блейк розповів мені це, я хотів одразу зв'язатись з тобою. Чому ж ти не зробив цього? Дивлюся в очі Ноа, а серце шалено підстрибує в грудях. Тому що ти просила лишити тебе в спокій, і я знав, що це не лише через Блейка. Ну, а відкидає з обличчя Каштанові кучері і опускає голову на руки. І я не хотів, щоб ти сердилася ще більше, не хотів ще більше все псувати, тож, коли ти написала мені, я мусив відповісти. Мені було дуже важко не дзвонити тобі, та все ж я з повагою поставився до твого прохання. Мені було погано без тебе на гастролях. Слова «Ноа» звучать як музика для моїх вух. Тепер я маю відповіді на всі запитання, які так мучили мене. Чи він сумував за мною? Чи він повірив мені? Він не телефонує тому, що ненавидить мене? І чуваю, як до мене повертаються впевненість і спокій. Дякую за повагу до мого бажання. Та все одно було боляче, що ти не дався чути. Напевне, я думала, що ти все ж таки спробуєш. Хоча, зрештою, до сьогодні я не була готова до цієї розмови. Ти... Ти думаєш, ми якось можемо це залагодити? Ну, зводить на мене очі, і моє серце рветься до нього. Та зараз усе під контролем мозку. Не знаю, но. Те, що трапилося з Блейком, було останньою краплею, але й без того багато чого сталося. Та й я не впевнена, що готова підлаштовуватися під астрольне життя. Мені ще потрібно визначитися, що я хочу робити з моїм життям, і не думаю, що я можу зробити це, просто супроводжуючи тебе. Сказати це було неймовірно важко. Але я відчуваю полегшення. Ноа зітхай. Ти найкраще, що будь-коли трапилось зі мною, Бенні. Але музика – це моя пристрасть і моє життя. Я не хочу обирати між вами. Я тягнуся до нього і беру за руку. Ні, ти в жодному разі не повинен обирати між нами. Я бачила тебе на сцені, ноа. Це твоя стихія. «Ти ніколи не маєш відмовлятися від неї, але мені, мені потрібен час. Час, щоб зрозуміти, хто я». Пауза настільки затягується, що, здається, вона триватиме вічність, але він не відпускає мою руку. «Я сумуватиму за тобою, Пенні, щодня. Я також». Він підносить мою руку до губ і цілує пальці. Лише завдяки неймовірним зусиллям волі я стримуюся, щоб не кинутися йому на шию і не сказати, що ми будемо разом, незважаючи ні на що. Та я знаю, що «но» потрібен цей час, щоб закріпити успіх. А мені він потрібен, аби зрозуміти, що я хочу від цього життя. Чому ти передумала? Що ти маєш на увазі? Чому ти написала саме зараз? Тому що я приїхав до Англії? Я прилетів без будь-якого куточка світу, щоб побачити тебе. Ти мала б це знати. Хитаю головою. Ні, не через це. Це все, Алекс. І я не розповіла тобі про це, але Еліот з Алексом також розірвали стосунки. Не може бути. Оно відпадає з челепа. «Ти жартуєш? Вони ж ідеальна пара!» Я теж так думала. Але листві чистої правди дуже налякав Алекса, і він просто втік. Хоча тепер він відкрився своїй сім'ї, всі його підтримали, і він хоче поділитися цією новиною з Еліотом і повернути його. Ми готуємо для Еліота сюрприз у четвер ввечері на літній сцені у Брайтоні. І плануємо поставити одну з твоїх пісень. Ти ж знаєш, як сильно вони люблять елементи. Ну, а стискає мою долоню, і я відчуваю, як між нами пробігає іскорка. Та перш ніж вона встає розгорітися, но встає з дивана. Мушуйте, Пенні, от тут почнеться мій виступ. Та якщо тобі не потрібно зараз звертатися додому, лишайся в автобусі. Я б хотів побачити тебе і після виступу теж. Я хитаю головою. Та ні, я піду, зустрічаюся з подругами. Тож це до побачення? – питає Ноа. Напевне, напевне так. Ми обіймаємо одне одного, як мали зробити ще в Парижі. Руки-нога охоплюють мене кільцем, і я обіймаю його за талію, обличчям толюся до його шиї, вдихаючи його запах. Обійми тривають довше, ніж мали б. Ніхто з нас не хоче розмикати їх. Та потім нога відсторонюється. На якусь мить наші губи опиняються так близько, що від найменшого поруху могли б злитися у поцілунку, і розрив було б забуто. Та натомість ми ще більше віддаляємось одне від одного, і я дивлюся, як він, спускаючись сходами, зникає у передніх дверях автобуса. Поки що я не маю сил вийти на двір, тому приймаю пропозицію нога і лишаюся на якийсь час в автобусі, розглядаючи все навколо. Хочу увібрати в себе цю атмосферу, бо, напевне, це остання нагода ковтнути гастрольного життя. У повітрі висить мускусний запах лосьону після оління. Під одним із вікон рядочком приклеєні наліпки з яблук. Ці сліди лишила голодна команда. Ігри до Xbox, розкидані на журнальному столику нагадують мені про Блейка. І я з радістю помічаю, що приступ огиди, який у мене викликали думки про нього, значно слабший, ніж раніше. Повзаю поглядом у хвіст автобуса повсеряди порожніх пляшок з-під пива, мозаїку, яку хтось почав викладати з пивних кришечок, і помічаю старе худі Ноа. Воно висить на очку, білі шнурки тепер сірі і пошарпані. Це те саме худі, яке він накинув на мене, коли ми мали пікнік на даху Вальдорф Асторії у грудні. Те саме, яке він лишив мені у кошику, в Римі. Раптом пригадую, що я відчувала, коли Ноа накидав на мене це худі, щоб я не замерзла. Я почувалася у безпеці, почувалася захищеною, як не почувалася довгий час після аварії, коли вперше стався напад паніки. І я простою до худі, тулю його до грудей і вдихаю ледь чутний запах лосьону Ноа. Навіть не знаю, щаслива я зараз, чи сумна. Думаю лише про те, як сильно хочу, щоб Ноа знову закутав мене у своє худі, щоб тримав за руку і говорив, що все буде добре, що світовий тур скасовано, і що решту життя він проведе зі мною в Брайтоні. Увечері щосереди ми гулятимемо набережною з нашим песиком і щоранку займатимемося йогою перед нашим будинком. Навіть не знаю, щаслива я зараз чи сумна. Думаю лише про те, як сильно хочу, щоб нос знову закутав мене у своє худі, щоб тримав за руку і говорив, що все буде добре. Що світовий тур скасовано, і що решту життя він проведе зі мною у Брайтоні. Увечері щосереди, ми гулятимемо набережною з нашим песиком, і щоранку займатимемося йогою перед нашим будинком. Та це лише мрія. Поки в мене борються суперечливі емоції, я усвідомлюю, який дивний вигляд це матиме збоку, якщо зараз хтось зайде. І я сама в автобусі нога, принюхуюся до його светра. Тож я закидаю його назад на гачок і йду до дверей. Та заумираю, коли чую голоси просто під автобусними дверима. Один голос звучить дуже голосно, по-командирськи. Я впізнаю його. Це Дін. Навшпиньки прокрадаюся до передніх дверей і визираю. Дін недбало сперся на двері і говорить до двох чоловіків у спортивних куртках, кольорових бавовняних штанах із почепленими на шиї бейджиками. Мій внутрішній голос говорить так само гучно, як і Дін. І попереджаю, що підслуховувати погана ідея, зокрема тому, що минулого разу це закінчилося моїми сльозами. Та потім я чую, що Дін називає моє ім'я, стою і слухаю. У Ноа Спенні все скінчено, це вже точно. Слухайте, я вважаю, що для кар'єри Ноа Елла Періш буде просто ідеальною. Вона також набирає популярності і має бомбезний вигляд. Якщо вони стануть парою, преса просто збожеволіє. Якби хтось сфотографував мене в цю мить, я була б схожа на одного з мультяшних персонажів, коли в них звук і носа валить пара, а обличчя червоніє від гніву. Я маю на увазі, що якщо Ноа цього хоче, можемо почати підкочувати до Елли Треба якомога швидше дістатися до лотарингі Куртки перезираються, а потім всміхаються Дінові Лише завдяки неймовірним зусиллям волі я зберігаю спокій І не вилітаю з автобуса з криками про те, який це жахливий план Добре, значить домовились. Дін простягає руку, і чоловіки по черзі її тиснуть. Можна влаштувати, щоб в Австралії їх підловили папараці, наприклад, коли вони на пляжі триматимуться за руки. Я не можу більше цього слухати. Фейкові стосунки. Знову. Як Дін міг подумати, що це гарна ідея? Ну, а не хотів би, аби Дін таке влаштовував, особливо після того, що трапилось злію. Потім я згадую про телефон, що тепер лежить у сумці, і люті вихлюпуються через край. Раптом складаються всі частини пазла. Чи ж не Дін стояв за усім весь час? Но розповідав, що це менеджер Лії наполягали на їхніх фейкових стосунках. Але розмірковуючи над цим тепер сумніваюся, що Лія отримала від того. Це Ноа потрібен був стартовий майданчик. Його кар'єру потрібно було розкручувати. А саме Дін ухвалює всі рішення щодо кар'єри Ноа. Розмова завершена. І я чую кроки на сходах автобуса. Серце підстрибує в грудях, а я озираюся в пошуках сховку. Але надто пізно. З широчезною усмішкою на обличчі в автобусі показується Дін. Коли він помічає мене, усмішка зникає, він голосно лається і хапається за груди. Пені, що ти тут робиш? У мене ледь не стався серцевий напад!» Він пробує сміятися. Ми обоє стоїмо, витріщаємось одне на одного, аж доки він розуміє, що я не усміхаюся у відповідь. Я бачу, як розуміння промайнуло його обличчям, і він тут же посірів. Гнів піднімається в мені, як лава у вулкані, та назовні виходить спокійний голос з сильної океани. «Ти завжди був таким ідіотом, Діне?» «То ти чула нашу розмову на дворі? Ти ж не будеш руйнувати кар'єру, Ноапені. Пенні?» «Я? Як ти думаєш, що ти зараз робиш? Ти хочеш...» Чи він досягнув успіху, бо він надзвичайно талановитий? Чи ти хочеш зруйнувати все, що в нього є, окрім музики, влаштовуючи фейкові стосунки і руйнуючи справжні? Раптом я почуваюся наймогутнішою людиною на планеті. Високою, впевненою, у якої все під контролем. Я говорю голосно, чітко і зрозуміло. Дінове обличчя кривиться, а впевненість випаровується. І він буркоче щось собі під носа, так що я ледь його чую. Тож я насуплюю брови і він повторює ще раз. Не знаю, що ти маєш на увазі. Ти ненормальна. Думаю, тобі час бігти додому, до мамці і до татка. І він знизує плечима намаючись пройти повз мене, щоб дістати те, за чим прийшов. Я стаю перед ним, загороджуючи дорогу. Він дивиться на мене, і раптом його обличчя змінюється. Він вже не стається слабким і наляканим. Він злий. Я досі тримаюся впевнено і витріщаюся на нього. Але всередині мені страшно. Зійди з дороги, пені. Після того, як відповіси на мої запитання, порбаюся в сумці і дістаю свій старий телефон. Він був у тебе весь цей час, чи не так? Ларі віддав мені сьогодні і він знайшов його у твоїй кімнаті. І якщо так, то що? Намагаюся опанувати себе. Скажи чесно. «Ти і є чиста правда?» Мій голос тремтить, а він усміхається. І спочатку я думаю, що він все буде заперечувати. Але ні. Так і здогадалася. Хтось віддав твій телефон охороні, а вони передали мені. Здавалося, на мене висипали гору різдряних подарунків – я думав, що кількох повідомлень буде достатньо, щоб налякати тебе, але мушу визнати, ти, виявилася міцнішим орішком, ніж я розраховував. У голові все так плутається, що я не можу звести думки докупи. Але навіщо? Навіщо ти приходив до нас у дім, переконував батьків відпустити мене на гастролі, якщо не хотів, щоб я їхала? Чому не відмовив Нога? Що? Щоб Нога хотів бути з тобою ще сильніше? Та, ну, Пенні, і він закочує очі. Таким чином я міг показати йому, наскільки ти не пасуєш до цього життя. Досить було того, що Нога учворив перед ріством. Я думав, що астролі скасують, і вся наша тяжка праця коту під хвіст. Та потім він зустрів тебе. Милу, гарну, звичайну дівчину Пенні Портер. Якийсь час це працювало на нога. Дівчата люблять такі історії. Але тепер з тебе досить. Він проходить повз мене і сідає на диван і тягнеться до міні-холодильника. Відкриває пляшку пива і відхиляється на спинку дивана. Зараз він втішається своєю силою, і самовпевненістю. Я повертаюся і дивлюся на нього, але тепер стою трішки ближче до дверей, ніж раніше. Тож, ти вирішив, що найкраще рішення – шантажувати мене. Намагаюся контролювати гнів. Ти не бачиш, Ноа. Ти бачиш долари. І навіщо ти втягнув у це моїх друзів? Яким боком вони до мене чи Ноа? Він потягує пиво, причмукує губами, а потім усміхається, як Джокер у Бетмені. Ну, це ж нарешті змусило тебе поїхати. Хіба ні? Коли не спрацювали записки і листи, я подумав, що треба забрати в тебе Ноа. Мало спрацювати. Це було так просто... Додати зустрічі, інтерв'ю, щоб він був зайнятий і не мав часу на ці ваші дурнуваті таємничі дні. Але хоч він поводився жахливо, ти все одно товклася поруч. Потім ми розмовляли з тобою в автобусі про твоїх друзів, і це наштовхнуло мене на думку, як можна використати фотки з твого телефона. Нарешті я знав, як тебе позбутися. Бідні друзі розірвали стосунки, тож пенні мусить вертатися додому, рятувати їх. Це було ідеально. Дивись, ти мила дівчина, але що ти можеш запропонувати? Ти ще дитина. Вертайся бавитися з ляльками чи, я не знаю, плести віночки з ромашок з подружками. Лише нов ну, спокої. Та й він робить те, що в нього виходить найкраще. Творить музику, заробляє мільйони і стає світовою суперзіркою, якою має бути. Він не повинен відволікатись на тебе. Ти не пасуєш до його іміджу. А я лише хороший менеджер. Подивимося правді у вічі. Єдина користь від зустрічі з тобою – це хід ноа, дівчина осінь. Але, боюся, тут ця чарівна казка і закінчується. Здається, я забула, як дихати. Коли дивлюся на Діна, який спокійно п'є пиво і усміхається, відчуваю, як всередині, наче торнадо, закипає гнів. Та поки я намагаюся зібратися з думками, що ж відповісти, чую шум за спиною і бачу, як Дін зривається на ноги, перекинувши на стіл пляшку. То так, по-твоєму, повинен чинити хороший менеджер, Діне. Обертаюся і бачу ноги, який стоїть за моєю спиною. Його очі звужені від злості. Коли він проходить повз мене, гладить рукою мою спину. І я знаю, що тепер він битиметься на моєму боці. Ну, а я не знаю, що ти чував, але... Дін здіймає руки в повітря, коли но наближається до нього. Я чув усе, Діне, усю вашу розмову. Що на біса з тобою не так? Я довіряв тобі. Я навіть дивитися на тебе не можу. Мене нудить від того, як ти розмовляв із Пенні. а дивиться на мене, а потім знову на Діна. Я бачу напружені м'язи у нього на руках і шиї, чую його важке дихання. Я ніколи ще не бачила Ноа таким розлюченим. Але це не лише злість, це ще й біль. І він так багато всього пережив. Смерть батьків, розлук у сейділі та Беллою, але довірився Дінові, щоб той робив те, що краще для його кар'єри. «Ну, будь ласка, дозволь пояснити!» Дін хапає його за руку. «Забирайся! Не хочу ні працювати з тобою, ні бачити тебе! Тебе звільнено!» Тепер нога дивиться на підлогу, а розлите пиво скрапує Дінові на костюмні штани і на чищені шкіряні черевики. Дін відкриває рота, щоб сказати щось, але не видає ні звуку. Натомість плентається повз нога, зачіпаючи його, через що но втрачає рівновагу. Потім він проминає мене і обдаровує сповненим ненависті поглядом. Ми обоє мовчки спостерігаємо крізь скло, як Дін виходить із віп-зони і вливається у натовп фестивальників. Раптом він перестає бути таким важливим. Це просто егоїстичний чоловік. У ньому немає нічого особливого. Ноа стоїть і дивиться у вікно. Підходжу ближче і беру його за руку. Не кажучи ні слова, він міцно стискає її. Якийсь час стоїмо так, а потім Ноа відпускає мою руку і сідає на диван. Тяжко зітхає, опускає голову на руки, а крізь пальці пробивається волосся. І що мені тепер робити? Дін, мій єдиний менеджер. Він жахливий, але саме він усе це організував. Астролі? Усе. Ну а стурбовано глядає автобус. І я певна, що він уявляє, як усе це розвалюється в нього на очах. Сідаю з ним поряд і кладу руку на його коліно. «Ти тут опинився не завдяки Діну. Це твоя заслуга. У будь-якому випадку все, що він робив, то були кроки у хибному напрямку. Тобі потрібен новий менеджер, хтось, хто справді перейматиметься твоїми інтересами і допоможе тобі зростати і як співакові, і як особистості». І він розвертається до мене і всміхається. Не би під дією чарів, на його щоках з'являються ямочки. «Звідки ти завжди знаєш, що сказати, Пенні?» «Ти дуже мудра дівчина!» У животі все перевертається, коли наші погляди зустрічаються. Мене притягує до ноги, як магнітом. Напруження, яке залишилося після нашого останнього прощання... Щезло разом із Діном і його заляпаними пивом-черевиками. Раптом страшенно хочеться поцілувати Но, та я стримуюся. І натомість думаю про те, як я можу йому допомогти. «Чекай!» Елія нещодавно дала мені номер когось зі своїх менеджерів. Казала, якщо раптом вона мені терміново знадобиться, я зможу зв'язатися з нею через цю жінку». «Здається, її звати Ханела. «Може, зателефонуєш їй?» «Якщо вони не можуть взяти тебе, то принаймні щось порадять». «Дістаю телефон і пересилаю йому номер». «Дякую, Бені. Не уявляю, що я робитиму без тебе». І він зривається на ноги. «Я ж маю бути на сцені. Я повернувся лише за постерами, які підписав для переможців змагання. Мушу бігти». Та навіть якщо ти і досі не хочеш лишитися, можу я зателефонувати тобі. Звичайно, дивлюся, як нова вибігає з автобуса і почуваюся щасливою. Беру сумку і йду до Меган, усміхаючись від думки про те, у скільки халеп вона встигла вскочити.